Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій Оробчук Розділ 23. Діагностування «Ти хочеш сказати, – вигукнув Френк Пул, радше здвований, аніж роздратований, – що я даремно морочив голову? – схоже на те, – відповів Боумен. Блок ретельно перевірили. Навіть за умов 200% перевантаження – Жодних збоїв у роботі не виявлено. Чоловіки стояли посеред маленької лабораторії, що розташовувалась у каруселі. Ця лабораторія ліпше годилася для невеликих перевірок, аніж як гараж космічних капсул. Тут не було небезпеки наскочити на краплі гарячого припою, які спливали в повітря, чи на маленькі предмети, які раптом вирішили самостійно вийти на орбіту. Такі речі могли статись і ставались в гаражі з нульовим же. Тоненький немов поштівка, блок АЕ-35. Лежав на столі під потужною лупою, підключеною до звичайної сполученої рами, від якої жмут кольорових дротів ішов до пристрою не більшого, ніж звичайний стаціонарний комп'ютер. Щоб перевірити будь-який блок, треба під'єднати пристрій до комп'ютера, потім вибрати на відповідній панелі опцію «Усунення неполадок» і натиснути кнопку. Зазвичай неполадка висвітлювалася на маленькому екрані разом з усіма рекомендаціями. Спробуй сам. Дещо розгублено запропонував Боумен. Пул крутнув перемикач перевантаження до X2 і натиснув кнопку «Перевірка». На екрані засвітився напис «Із блоком усе гаразд». «Можемо ще раз перевірити, але це спалить пристрій», – сказав він. «І це нічого не доведе. Що будемо робити?» Галі в пристрій передбачення неполадок міг помилитися. «Більше схоже, що це наше тестове обладнання накрилося. У будь-якому разі береже, ну, й Бог береже. Якщо виникли хоч найменші сумніви, краще замінити блок». Боумен під'єднав блок до системи тестування і підніс його до світла. Напівпрозорий матеріал із хитромудрим переплетінням дротів і цятками видимих мікрокомпонентів скидався на картину художника-абстракціоніста. Ми не можемо покладатися на удачу. Орешті-решті наш зв'язок із землею. Я спишу його і зберігатиму в нашому складі для сміття. За нього подбають, коли ми повернемося додому. Одначе, проблеми розпочалися задовго до того, під час наступного зв'язку із землею. Дельта-1 – це центр керування польотом. Прийміть НАС-2155. Ми виявили невелику проблему. Ваша доповідь про те, що блок а е 35 у порядку, абсолютно збігається з нашими висновками. Несправність може бути пов'язана з іншим обладнанням антени, але це покажуть подальші перевірки. Є серйозніша проблема. Ваш комп'ютер міг вигадати хибний прогноз. Обидва наші 9000 дійшли такого висновку на підставі тієї інформації, що в них є. Не варто через це хвилюватись, але вам тепер слід пильнувати будь-які відхилення від номінальної продуктивності. За останні дні ми виявили кілька збоїв, однак вони були надто мізерні, щоб робити якісь висновки і негайно діяти. Ми й далі перевірятимемо на обох наших комп'ютерах і доповімо, щойно дістанемо результати. Повторюємо: причин для хвилювання немає. Найгірше, що може статися, це те, що ми будемо змушені тимчасово відімкнути ваш. 9 для аналізу і передати керування одному з наших комп'ютерів. Затримка в часі спричинить деякі незручності, але на цій стадії місії контроль із Землі цілком можливий. Дельта-1, говорить Центр керування польотом. 2-1-5-6, зв'язок завершено. Френк Пул якраз чергував, коли прийшло це повідомлення. Він мовчки його прослухав і тепер обмірковував. Спершу астронавт почекав коментарів від Еала, але той жодним чином не оскаржував, цього неявного звинувачення в некомпетентності. Ну що ж, якщо ЕАЛ не порушуватиме цю тему, то він і не збирається. Саме настав час для зміни вахти. Зазвичай Пул чекав, поки Боуман приєднається до нього за контрольним пунктом. Але сьогодні він зламав розпорядок, повернувшись до каруселі. Його напарник уже став і наливав собі щайника кави, коли Пул стурбовано привітався з ним, бажаючи доброго ранку. Після багатьох місяців у космосі вони все ще дотримувалися звичок 24-годинного циклу, хоч уже давно забули про місяці і дні тижня. Доброго ранку, відповів Боуман. Як справи? Пул налив собі кави. Усе добре. Чому ти прокинувся так рано? Гаразд. Що таке? На цей час вони помічали будь-які незначні зміни в розкладі один одного. Будь-яке відхилення від щоденного розпорядку насторожувало. Ну, як сказати, відповів Пул. Центр керування польотами щойно нас ощасливив. Він стишив голос, мов лікар, який мусить обговорювати хворобу в присутності хворого. Маємо на борту невеликий випадок іпохондрії. Можливо, був мене ще не повністю прокинувся, тому в нього пішло кілька секунд на те, щоб бутуропати, про що саме йдеться. Потім він мовив. Зрозуміло, що ще вони сказали. Що немає причини хвилюватися. Повторили двічі, тому якось не віриться. Вони збираються передати керування землі, доки перевірять усі програми. Звісно, вони обидва знали, що Еал чує кожне слово, але не вважали за потрібне нічого приховувати. Еал – їхній колега, і вони не хотіли його ображати зайвою таємністю. Та й нині обговорювати цю тему наодинці начебто не було нагальної потреби. Боомон мовчки поснідав, а пул автоматично грався порожнім контейнером від кави. Вони обидва непокоїлися, але воліли не обговорювати своїх почуттів. Астронавти не могли нічого вдіяти, лише чекали наказів від центру керування польотами і гадали, чи порушить ЕАЛ цю тему сам? Хай що трапилося, атмосфера на кораблі якось невловимо змінилася. У повітрі відчувалася напруга, прикре усвідомлення того, що вперше за увесь цей час щось може піти не так. Діскавері перестав бути щасливим кораблем. Розділ 24. Зламана схема. Тепер усі думки, які ЕАЛ висловлював, мовити від себе було помітно. Звичайні автоматичні повідомлення чи відповіді на запитання, які йому ставили, він видавав одразу. Але коли комп'ютер висловлював власну думку, цьому передувала коротка затримка, наче він хотів прочистити своє електронне горло. Та корису він набув протягом кількох останніх тижнів. Пізніше, якщо паузи почнуть дратувати, вони зможуть якось це виправити. Але зараз такі переструги були навіть корисними, бо готували аудиторію до якихось неочікуваних вибриків комп'ютера. Пулспав, а Боумен читав біля контрольної панелі управління кораблем, а Шал раптом проголосив. «Ех, Дейве, маю для тебе повідомлення». «Що там? У нас знову проблеми з блоком АЕ-35. Мої пристрої передбачають, що він може вийти з ладу протягом наступних 24 годин». Боумен відклав книжку і замислено подивився на монітор. Він, звичайно, знав, що Еала тут немає, хоч що це означає. Якщо особистість комп'ютера існує десь у просторі, то вона біля центральної осі каруселі в герметичній кімнаті, де розмістився лабіринт переплетінь блоків пам'яті та обчислювальних мереж. Проте була напівавтоматична потреба дивитися в об'єктив головної консолі на контрольній панелі, коли звертаєшся до Алла, немов заглядаючи йому у вічі. Будь-яке інше ставлення здавалося виявом неповаги до колеги. Я не розумію, але. Два блоки не можуть вийти з ладу за кілька днів. Це здається дивним. «Але я запевняю тебе, що пристрій може вийти з ладу», – дай подивитися на екран наведення. Боуман знав, що це нічим не зарадить, але тягнув час, воліючи обдумати ситуацію. Очікуваний звіт від центру керування польотом іще не надійшов. Очевидно, слід тактовно нагадати їм про це. На екрані виникла знайома картина. Земля півмісяцем біля дальньої сторони сонця. Земля почала повертатися до Діскавері своїм денним боком. Зараз планета перебувала точно в центрі екрана, і тоненький промінь з'єднував космічний корабель із рідним світом. Звісно, Боуман знав, що наразі інакше і не може бути. Якби виникли якісь проблеми з комунікацією, уже звучала б сирена. «У тебе є якісь міркування?» – запитав він Еала. «Що саме призводить до несправності?» Незвичайно довга, як на Еала пауза. Потім він відповів. «Не знаю. Як я вже раніше доповідав, я не можу визначити джерело проблеми». «Ти цілком певен», – обережно почав Боумен, – що не міг помилитися. «Ти ж знаєш, ми перевіряли попередній АЕ-35, і з ним усе було гаразд». «Так, я це знаю. Проте запевняю тебе, що там є проблема. Якщо не в блоці, то в супровідних системах». Боумен забарабанив пальцями по консолі. «Так, це можливо, але довести таке припущення дуже важко, доки помилки ще не сталося і сама проблема не підказала, у чому тут справа». «Що ж, я доповів Центру керування польотом, подивимося, що вони порадять». Боумен замов, але йому ніхто не відповів. «Але?» – спитав він. «Тебе щось непокоїть? Щось, що може стосуватися проблеми?» Знову запала тиша. Потім Еал відповів своїм звичним голосом. «Слухай, деве, я знаю, ти намагаєшся нам допомогти. Однак несправність або в системі антени, або в ваших тестувальних системах. Мої інформаційні процеси працюють ідеально». Якщо ти перевіриш записи, то побачиш, я працюю без помилок. Мені відомо про сервісні записи, але... Проте це не доводить, що ти маєш рацію і зараз. Усі помиляються. Я б не хотів би на цьому наголошувати, Дейве, але я просто не можу помилятися. У в мене просто не знайшлося відповіді. Добре, але... Квапливо відповів він. Я зрозумів твою позицію. Поки що облишимо це. Йому кортіло додати і забудь про нашу розмову. Але саме цього він знав, напевно, ЕАЛ точно не може зробити. Центр керування польотом ніколи не марнував радіосигнал на відео, коли можна просто усно повідомити необхідну інформацію. Крім того, обличчя, яке з'явилося на екрані, не належало простому тестувальникові, говорив головний програміст доктор Сімсон. Бо в одразу відчули, що в них справжні неприємності. Добрий день, дельта один, говорить Центр керування польотом. Ми завершили аналіз ваших труднощів з АЕ-35. І обидва наші дев'ятитисячні комп'ютери дійшли однакових висновків. Ви доповіли 2146 про загрозу другої несправності. Як ми й підозрювали, проблеми не в блоці АЕ35, і його не треба замінювати. Проблема полягає в системах прогнозування. Ми вважаємо, що зможемо її розв'язати, лише тимчасово відімкнувши вашого 900-го і передавши контроль модулю на землі. Вам треба вжити усіх таких заходів, Починаючи з 22.00 за судновим часом, голос із центру керування польотом раптом замовк. Тієї самої миті пролунав сигнал тривоги, а на його тлі почувся голос Еала. «Тривога! Тривога!» «Що таке?» – запитав Боумен, хоч уже знав відповідь. Блок АЕ-35 вийшов із ладу, як я і передбачав. Виведу зображення. Уперше, По від початку їхньої подорожі картинка змінилася. Земля більше не розташовувалася в центрі наведення. Радіоантена не могла знайти свою ціль. Пул гахнув кулаком по кнопці тривоги і вимкнув звук. У раптовій тиші, яка запала над контрольною панелю, астронавти дивились один на одного збентежено і занепокоєно. «Ай, мугрець!» – промовив нарешті Боуман. «Тож, виявляється, ЕАЛ цього разу мав рацію. Здається так. Нам краще перепросити». «У цьому немає потреби», – утрутився ЕАЛ. «Я теж зовсім не радий, що блок АЕ-35 вийшов із ладу». Але сподіваюся, тепер довіру до мене відновлено. Вибач за непорозуміння, Еале. відповів Бог мимов із каяттям. Чи вашу довіру до мене повністю відновлено? Звичайно, Еале. Для мене це значне полегшення. Ви ж знаєте, з яким ентузіазмом я ставлюся до нашої місії? Я певний цього. А тепер дай мені ручне керування антеною. Будь ласка, Бог мене дуже надіявся, що це спрацює, але спробувати варто. Знов увімкнувся дисплей, а земля вже випливла з поля зору. За кілька секунд сигнал відновився з величезними труднощами, бо не вдалося навести приціл на центр планети. На екрані з'явився мерехтливий доктор Сімсон, який казав, "Будь ласка, сповістіть нас негайно, якщо схема к -к -к король R. Потім почалося тільки безтямне буркотіння космосу. Я не можу його втримати", сказав Боман після кількох невдалих спроб. Мене відкидає помилковий сигнал керування. Ну і що ми робитимемо далі? На питання було нелегко відповісти. Вони відрізані від землі. Але це саме собою не загрожує безпеці корабля, і капітан може вигадати багато шляхів, щоб відновити зв'язок. У найгіршому разі вони могли утримувати антенну у фіксованій позиції і разом із використовувати увесь корабель як антенну. Це надзвичайно складно і неприємно. Діскавері збився б зі своїх основних маневрів. Але якщо всі інші варіанти не спрацюють, можна зважитися і на це що такі надзвичайні заходи не знадобляться. Вони мали ще один запасний блок АЕ-35, а може навіть і два, бо другий вдалося дістати ще до критичної ситуації. Та їм не треба з'ясовувати, що з блоком слід виявити проблеми в системі. Якщо зламався резервний блок, то, очевидно, може зламатися і наступний. Ця ситуація знайома геть усім добрим господарям. Ніхто не змінює перегорілий запобіжник, поки не з'ясує, чому він перегорів. Розділ 25. Перша людина на Сатурні Хоча Френк Пул уже проходив усю програму з підготовки до виходу раніше, він перевіряв кожен етап без найменшої втрати ретельності. Діяти інакше в космосі було б гарним рецептом для самогубства. Астронавт ретельно перевірив Бетті і її витратні матеріали. Він мав працювати зовні не більше як 30 хвилин, але треба впевнитися, що на борту наявний стандартний для будь-якого виходу у відкритий космос – 24-годинний запас усіх життєво важливих ресурсів. Потім він наказав Аалу відімкнути люк і виїхав у безодню. Корабель мав вигляд такий самий, як і протягом його останнього виходу, але з однією істотною розбіжністю. Перед цим велика чаша антени дальнього зв'язку була спрямована в протилежний бік від того шляху, яким подорожував Діскавері, назад до землі, що окружляла близенько до теплого сонця. Тепер без сигналів, що її спрямовували, тарілка антени автоматично стала в нейтральну позицію вздовж осі судна, вказуючи на блискучий маяк Сатурна, до якого залишалися місяці шляху. Пул подумав, скільки проблем ще постане за той час, поки вони дістануться своєї досі такої далекої мети. Якби він поглянув уважніше, то помітив би, що зараз Сатурн не ідеальний диск, обабіч планети розійшлося щось, чого людина ніколи не бачила неозброєним оком. Незначна сплюснутість що виявляла присутність кілець. Як це було дивовижно, думав собі Пол, коли той порох і лід заповнять небо, і Дискавері стане супутником Сатурна. Але все пропаде намарно, якщо вони не зможуть відновити зв'язок із Землею. Астронав знову припаркував Бетті десь за шість метрів від основи антени і передав контроль галу перед тим, як вийти назовні. «Виходжу», – доповів він Боумену. «Усе під контролем». «Сподіваюся, у тебе все гаразд. Мені теж кортить глянути на той блок». Ти матимеш його на тестовому столі через 20 хвилин, обіцяю. Поки пул вапливо наближався до антени, в ефірі запанувала тиша. Біля контрольної панелі Боумен чув лише дихання астронавта. Забираю свою обіцянку назад, бо один із гвинтів застряг. Я, напевно, закрутив його над ту туго. Хоп, ну от, пішов. Знову тривала мовчанка, а потім пуло звався. А, але поверни фари на 20 градусів ліворуч. Дякую, так добре. Десь глибоко в свідомості Боумана тень, коли тривоги. Сталося щось дивне, може незагрозливе, проте незвичне. Це почуття пульсувало в ньому кілька секунд перед тим, як Боуман уторопав його причину. Еал виконав наказ, але не повторив його, як завжди. Коли пул закінчить, вони мають із цим розібратися. Зовні, на пристрої антени пул був, був надто заклопотаний, щоб помічати такі речі. Він стис блок руками в рукавичках і вийняв його з гнізда. Блок вільно вийшов, і астронавт підніс його до сонячного світла. Ось і цей маленький негідник, сказав він усе світовий бомену. Видається, цілим, як на мене, усе гаразд. І відтак пул зупинився. Його око вловило несподіваний рух, але ж тут випадкові рухи неможливі. Астронавт тривожно озирнувся. Світло від прожекторів капсули, які він послуговувався, щоб прояснити затінені місця, почало рухатися до нього. Мабуть, Бетті відв'язалася, він, напевно, кепської закріпив. Потім із подивом. Який перевершив навіть страх, астронавт побачив, що капсула на повному ходу рухається простісінько на нього. Це було таке неймовірне видовище, що воно заморозило всі нормальні людські рефлекси. Пул навіть не зробив спроби уникнути монстра, що наближався. В останню мить він опанував свій голос і закричав «Гале!». Зв'язок обірвався. Було вже надто пізно. У мить зіткнення Бетті рухалася ще досить повільно. Капсула не призначалася для високих швидкостей. Але навіть зі швидкістю 10 миль на годину удар півтонної штукований є смертельним, байдуже на Землі чи в космосі. У середині «Діскавері» той відчайдушний Зойк змусив Боумена піскочити так рвучко, що він би впав із сидіння, якби його не тримали паски безпеки. «Що сталося, Френку? заволав він. Ніхто не відповів. Він запитав знову. Знову жодної відповіді. Згодом повз іллюмінатор для огляду щось пропливло. Вражений Боумен побачив, як космічна капсула на повній швидкості мчить до зірок. «Гале!» – заволав він. «Що сталося? Гальмуй, Беті, гальмуй!» «Ніяких змін!» – Беті й далі втікала. Потім за Беті на кінці шварта з'явився скафандр. Боумену вистачило одного погляду, щоб найгірші його підозри підтвердилися. Без жодних сумнівів обвислі контури скафандра свідчили про те, що в ньому немає тиску і він відкритий до вакууму. Та все одно Боумен по дурному гукав. Неначе з допомогою замовлянь міг повернути свого напарника до життя. «Френко, Френко, ти мене чуєш? Махни рукою, якщо мене чуєш. Можливо, мікрофон зламався. Махни рукою». І тут, ніби у відповідь на його прохання, Пул махнув руками. Немить Бомин відчув, як йому на голові волосся стає дибки. Слова, які він збирався вимовити, завмерли на його розкритих вустах. Він знав, що його друг не може бути живий. І ось він махнув. Надії страх відступили. Змінившись холодною логікою. Просто капсула, прискорюючись, струснула причеплений до неї ззаду вантаж. Жест пула був копією жесту капітана Агава, труп якого прив'язаний до білого кита, покликав екіпаж пекуда в могилу. Через п'ять хвилин капсула і її супутник зникли серед зірок. Дуже довго Девід Боумен дивився порожнечу, що пролягала на мільйони миль до мети, якої тепер він був упевнений ніколи не досягне. Тільки одна думка пульсувала в його мозку. Френк Пул – перша людина, яка дістанеться Сатурна.